Airwalker África África África África África África Hoiartzu niratian, Kiroles Blai, Jose Miguel López Es que na, bai saioa Jose Miguel Lopez Guardión. Guardión, estas que no guardes ya. Zemoz ondo, tubo está ordinguruan, ondo ondo, gaur gainea. Bueno, beti kirola den te egiten du, eh? Ezki ja zailtsa leuz. Eske, saldikarrerak. Ah, saldikarrerak. Illeu menti eta ez arte ez dut asko da futbolak bakarrik egiten duguela ta ez Ez, ez, ez. Zaburren unha aztean gero esago dugu, esago dugu, es da fútbol, ere? Es da fútbol, jena es da fútbol. Bueno, bueno, bueno, eh. bueno, bueno, bueno. realeko capi, capi jarraña, edo capi, gure xerifa. Gure capia. Miquel Aramburu, azpeite gara, guardi honetorri. Bai, guardi honetorri. Bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. bueno, <tire> bueno tamén esker, que eh? Zorrati. Gero, a ver, eh, gen unene, iker eh, zarri gero nea tortzeakoa, baina azken momentu arazo izan du, dugu, telefono azteko dugu. Eta Mikela bakai zen ere, eh, ingleseko klasea chula ta quizáresguarte yaordun posible. Ordun, bueno, itzi cuando con en fin. Mikel baina bea merehongabe. Ordun, hasiko bea. Ba bai, ba bai, hasingo gea, ose mier. Bueno, Mikel, eh, sabe será, digo estu, onena Atzoko, bueno, emaitza denak guztua gatu ginen Asteleneko emaitza izango da bai, atzo, bueno, atzo, atzo ez un partidua jogatu realak Ez agin, noiz bizia zen Eretzoko beti atzo du, atzo <risa> Bueno, eginezan asteleneko emaitza Guztua tekinan Aronetatikan, eta zuek ere Guztua, ah, ez? Ba, eguru guztua ah. Ba, enegin partidu importanti zala Beti bezala eta beti gauz berdina esaten agia baino Ba, emezazpigarren postu Nuzte eta zige nula Partidua, eta bai. honi amaika harren gau ba, garaipen horrek bat duen garrantzilea, salto horrek behar eguztetak, ez zatebola Baik ganea, hamein amaitza, hamein dakagago eh, eta harri garritea da Ralalago amaika garren ama, 860 punturekin, zantzun e, zantzun bezala, e, zera Mikel egez Ogeita laukin horri ja, ja, promozi zean Eta baen amaika garren, eta guzte bat duguta, dago, distantzi berdina, ja, retira postua eta Europa League eta eta Champions izan dezakeu. Ordun, ez zaketes oso hiru hiruendaiz uketuta ez Mikel, oso gertu derak, ez? Bai, bueno, hiru agarre ez, nikuz utzet beste talden bat edo orgoiko multzo hortan sartu le gela, baina beste multzo de bat, da nikuz utzet gure hor orbar, barne gaudela, ba danok alkarren tankeratzuko maila mailan gaudela uztet eta abai, momento hortan, ba guta atzeko hiru jena jeneratie batalde gente sartu da ta mm -hmm. ta, ta ni ustek hori importante da. Berrizent dela, bro, bueno, es Vantentzea, 45. lortzea, baina ez dakitez, ez? Eh, urrengo nikusten dut, aterri da Granada, ustedes, etxean gero ez urtzi, Mallorca? Mallorca, Athletic. Zaragoza, Zaragoza, Getafe, Levante, Real Madrid. Hordur, bueno, partidua, ez da jarraitzo, baina bueno, partidua maitza e, bueno, e, honbat zu lortu ezkeo, nik usteet horre ez, e, beti gehoko aigea baina, iporantia ez Bai, lortzen lanak baino bai, e, azera baten, ez du, baten partidu oso dezoi okide dienik puntu gateatzeko baino baino bai, aurrena Granada joko aberdeu, Granada ere Bausche, guremo une sobra hondigabe dabil, baino entrenatzaile aldakita egin da. Bisket buru altzatzi lortu du ta uh -huh. bai, le lengo partido horran pentsa berdeuta gero berokuek. Igualcho uh -huh. jokatu zandu suimes iñoiz semenoz jarztuten. Igualcho ben. Jokanu, bai jokanola. Se taldeki orra la eh... bai infantil mailan ustez jokanola. Ah bai. Abai. Bueno, bueno, Juan gania, bueno, iazan un golazo full sola jae, iaz gol chokua que yo gania oduanes indute belar artificialekoa uh -huh. eta izalasi bakatikia izan gaino iazuk exondo Pues con Rajino la propaganda de Mercadona güere. Sí, sí, güere. Bai, bai, bai. Bueno, mira, a ver, me nuevo so de es tu gañá, birari, ondo akatzie kalteraiko zer diruke, Ba, ez da gindienaiz. Ola futbolzale sutxua ta egiesan partiduak luze itzen Baina Bueno, ez dakit uain, oi, zalcapenai beira eta ez dakit gora beira eon behar dezuten edo bera beitziare komeni den. Hombre, gora beitzie eh... Uste, beti dala hona eta zebat eta gaurago behitze dugu nahu beh Baina, atzeti datoztenak ze distantzita dauden behitzea nik usteet, komeni izatea dela norbean undan jakiteko eta momentu ontan ba hoxe Zerka erdialdin gaude, aldien gaudu nik usteet gure lehenengo helburu edala ba. lehen bailen mantentzeko puntuko hori lortu eta hortik aurreak ba. zerbait gehiago ahalmena baldin bageoa dudik ez ariako behala hori iten baino nik uste lehenik eta bain mantenzio da lagun hori burua Bueno, hartuko de culpa ir bilbidea, hemen daukat, ate ate dugun datoak. Aspetira esam bezela, eh 33 urtiko ditu gaina larun bat O sea, sorionak emango joko ja. Bueno, va. Eh, aquí, a ver, a ver, tiempo aquí. No <ríe> aquí. A ver, pibos eh? tipo gatican den, eh? eh ta esam bezela, bueno, lagununak eram zig sinen ustedes? Eh, eh ya se consiguen. Tengo ya sansia, a seguido eh, ¿es? Eh sansia, eh, eh, A ver. Infantil malian, ja, e inun, e infantil mailan etorritzen realea ta ma bai 13 urteetatik jo chikitatikan ja eh bai ni urte bete egin nun eh lagunonaken infantil mailan 12 urte egin da gero urtik aurrera ba infantil mailan realego taldien hasi nitzen da urtik aurrera ba bai maila gilotseguneaz eh aldatu darki eh subir tari zutori zut sineretik kan onea onuts aldaketa izan du den bai, ez txenien, ba ni hasi nitzenien ba hoen da on gukentrenatzen zelai horitzion, ze da hortik aparte beste goiko partien pare bat zelai bueno, hmm. marka guabeko zelai ez zide, baina, bueno, bi zelai neurriko belardia ondui bat, eta guain ba, jun beste iztadez ikusteko zenbat ze... zelai dauden ze iztala zidio, eta bai, asko hasi da, bai <gül> Bueno, gero, hemen zan zenintzen dituen ustud, iru bat urte eta gero, ya mila ebet zidontela hori eta meretzian, ya ja, eh, izpano gaizki, jabi, jabi iruretakin, Ralean, ez? Ja jokatu zenun, neiziko partidu, ez? Ba, eleleengo partidu uste jokan nula, bai, Laro, tamé uh -huh. Da, bai, bizantzan azkenego partidu liago, azkenengo partidu, gor debutatzi el hortunun Gero uh -huh. urrungo urtien kopago partidun bat bai. jokan nula Ta ja hortiken bi urte pasatxo hau, bai, azintzen Bai, logroñezekin bai, lo behatzen duen ez, la horita bai, logroñezekin Eta gero ya, oida, ea, eta, bueno, duzu, eh, mirien, eh? Ia ya Realakin. Mila... Está bueno, Telenatics dando su, su bilbi viene. Ya ya liguiraba así, 2002, 2003. Niha, bai oida. Joder. Niha, te taco va ceviche ta, eh. Ya este norte, eh. Ya, sí, sí. Bai, hombre, ola culpa itzen deu, eh. Bestalde <tutututra> <tutra> guei geio izen aitortu herra hori. Bueno, ez da gaizki etortzen tarteka. Oida. Eso, eso, eso. E, ya, eh? ta Championsa jokatzia anoetan ze, ze horia. Ez es aquí Ni yo lli por tu ya Bai, bai, urtidaz ko pasara baina, o sea, bai, nigu zetoi gure oroimen inorda ola eta eta bereziti eko osta ni eguta nigu zato horrekin geberkoetela. Bai, zantzun uten no horreiz atez bezala, jasbio eta Taquero, beste momento oso charra hor Oriol Salvajara, no razinenko, egin usteko ze Salvajara, egin zizun hor belaun apurtu, pu, eh, gorri izango zen, ez, eh? eta si taquero berriz futbolian, a ver, a ziko teziña, hakin zigur, si a ver, maia mantendu kozen Bai, bai, lezit dugu, bueno, bai gu, folan parte diela, eta pasatze dela, ez, Ni egiten gorrena hori izan da eta bai, a, folan alde txarretako bat hori da, ez, baina bai, hmm. Ni usteet denbora ba, buelta eman de jotela, eta Dau indi marka hor dago, baina, bueno, segitzen, jokatzen bai. segitzen dut eta alde urtati ba, ez nao kexatzen dut. Eta gero beste momento tristatxar, bigarre maia jatxekin janean, mm, derantzako izan zen hor, kriston egia zen, bai, e, golpea, golpea irurte hor, inpernuan eh, zaten dena ez, zuntzako hori bezaten dut, gorra. Bai, bai, jatxera urte hori gorra izen zen, berroi urteta ego, zure, ba, zure betiko taldiegin behera jaisti ba, <coughs> bai, gorra izen zen, baino, Naiz da, hiru urte berezen genitu, bereze gora hilotzeko, ba, bai, gora hil ginen, da Da bai, Oin bigarren urti damakik guia mailan, maian Ni guztet, aldie, ba, beko jendiekin da jende gaztiekin zendotzen nahi dela eta aurreabe iran, ni guztet, momentu eta realak etorkizu nahiko txukuna egela Gero, Euskal Herriko, eh, Zelesioak inera, inba partidua jokatua Gio momentu enten gaina erraileko kapitaina Orduan zan nahi dut, bueno, ibi bideak usten dugu bezala Bilerio solo sei saludo neketa eh? batik eta totikan oinikan gato kuasa yo bai bai gaña... bai espero zaintsa bai espero ta dituzte bai eskritu gutela orgastea asko osterralian oaen tabi berdu hor eh eh pizkatu kapuertik jaime doste gastea ketabala orna la zona eldu dena eta izan behar duko horpizka bat gidari bezala da no? no, <laughs> zainzari edo zainzari edo zainzari Huan nioa, jende gidari berri ezta helaz ez. Baina esperintzi edun bat, bai, zera, Miquel, e, eh, nik uste dut esperintzi bat horre eh, behar eh? nasotan ba, Baina, ja, bueno, esperintzi, jai, bagarrik ez da urrutia jote be, Bueno, talzen dut, mil bide luzean, bezetaldetako eskaintza bat izan duzu, ere? Eta bada, zurek azte demuan, oso gaztia zeian, altetiko bat izan duzunun, eta ez tegit orkan potikan bezetek egin izan duzun, ere? Ba egitzen berbat nik nahiko seguru egitzen dut, beti hemen segi nahi nahi nuela eta mm. kluben partetik genea beti eakutsu izan ditu ba, hem hemen jarraitzi nahi zenduela beha jegea eta normalien ez ditu kontratu bukaer arte apuratzeko joera egitzen dut egi egitzen da mm. hemen guztu da hona izen bitartien ba, nire helburu ba, garramez egitzen izan da ba, gogu ebaldimagazu kampo hartetzeko ba eskaintza obio okerro izangoa baina aukerak ni gustet vale. edukilaikela eh baina ikustan, eh jaunde ni e, e, hemen gustao ona izan santu eta gainakillo gaina motivo que edo posteo que yo bigarre mailajetsita eh hemen jarraitu nahi zatiak batzuk sarteten bezala batolan el barko sarteten bezala ordun iken mantendudek e, ire filosofiakin Eta ni pene amantzian, asko zeatik, gertxikinenetzako bigarre mailean, horitamagoz dut ez amaz, bazkide, eta raleko hori, raleko txapeldunan kintakoanak, bezak nire urtsonenak emantzite raleko zeakin, zor e, mundu bat zehar, zibiltzen. Eta filosofia, gure filosofia utzigenu nean, beti arrobiko jokalariak, e, bueno, bi o, iru behar bat mazen atzerritar baina izan duion bolala bat, Mikel, tx, amabi, kanpotar, ez reala, azkenian, eta nabitzen zen hor jokoan. Bai, hor pasazan hain zenbait urtetan, hori xe e, Azera txarrak izen ondoren nien, ba, bai netako merkatu irigitzen zean momentu horietan ba, uh -huh. azkota zein ezta gezu da egoera txarra da nien ba, soluzilek gerrezena emateu ba, kanpotik jendi hartzi dela uh -huh. Denbora gerakutsi du ba, normalien reala bezalako taldienzat luzea behira bintzete ez tala hori Irtzen bide egonena eta esan deten bezala leno, momentu onta mitzatik ikustea realak beste ibilbide bat hartu dula, eta alde hortatik gauza pixka tal daudea mm -hmm. Bueno, ez da egin Jose Miguel, e, Mikelei seguraski prestatu bat dakazun galdera, baina ni igual haureatzen naiz e, Ilabete terdi, bilabete atzea jo, jongo geha, e, Iberostar Estadira right. e, Bai, Bai, right. right, ez? Sei right. eta batekoa, ez da egin, Mikel, hor egunko gorra izan zen hori hori ere ez, kopako kaleratze hori, ez? Eh? Bai, bai, egun gorra ezen zaz eh, kopan azpaldiko partez bai jendie eta bai geuke bai luzilue piztie lortu genun da emengo partidue eh, bitauts irazio ondoren areajun da utxetabat irazten jarri eta kaina geho 6-6 minuetudan lau gol jasotzi bai, gorra ezen da egei esan da inok espero ez genuen emaitza ekarre genuen handik Eta, bai, penas, eh, bai, enekilako urrengo partidu, ez eguro azko Ale tiguen derbi bat izango zala, eta eta jendiek pena hondi hartu zuen gubezela xe uh -huh. Bueno, ustunt, gubi ere gurekin dela BNZB no tekoazen, maia azken eztu pozorizan Iker Zarriegi eh, Eguardion Iker Bai, Eguardion Bueno, Billezkerre, eh, gurekin egotetik Eta, bueno, bakit azkerreko momentu ez zula pozorizan du Baina, bueno, teléfonos gutxinez sartu eh, gea Eben ari gira pixkat izketa Mikelekin, ire lauzarra, eh? Bai, entzun diot, entzun diot pixkat Abai, egurtu, ja Aba, txibiron Eso, Mikel Ondo, ondo Bait, buelteskabat, aman diago jartzen eh? Ekustea, pixkat Bai, ez dut ez dut ezagutzen No, digez tig, eragutzen, Iker, xo emiel, eragutzi horaz genian Iker, iran aurrenguadeko jartzen, ez dutzia, eh? Ekustea, pixkat bat De carreco et ez bateatzen ta. Dolese. A ver, Ez ez ikizke jabia, ez ikizke jabia, ez bueno, eta jai duten ire parandare, bai, zergatik, sorratzuko parandak eran atzuk, eh? <gurra> o rei ke ditjo mojea betzela gaur ostetina, que estarte cariño, que la pisca parandare. Bueno, iker, eziketa zu so, si zen un partida rata, bueno, celego astrenian. Ez, es. A tocoaz. Ba, ba, afetela Va, nega, no, afetela negua, ba Es que la puse, es, es, asterne, asterne, asterne. es, es, es, es, es... Caral producción bota Bueno, reportaje Marta, a matikusiko, ¿y unes? Hola, barretu Reportajea, reportajea, Ba, baino, batzu, baino, ozitut ikusi golak Ba, irakurtze, nemos anda Ah, ahí, <risa> <o, asterne>. Bueno, <risa> eh... Imágin txukuna, malak, este que ya ¿eh? Afetela negan, Está a mí que no dice, se te cae dónde es la eterna juventud, pero... se ha dado, ¿eh? Onde está, ¿eh? Onde está, ¿eh? Vale, esta cosa ya está a tu trabajo, ¿eh? Y de vuelta, ya está. No ha dado, ya? ¡Ay! Es retiro, ¿eh? Es ¿y? ¿eh? Usted esco. Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ba, ahi, bueno, me sortze urte zitun eta nik ogeita helau Ah? Eta justu ne lehelen urtea realean, eta beha batz izan e, urte hortan, ez? Mikel, hasi zinare, ja, bai Ni aurre den moraldi junitzen da justu ordu nxe, aurre den moraldi go lehelen go launarteko partiduen Holandaan agoratzen ez, baina belauneko lezio egizun behag eta... Uh -huh eta gero bai, bai batea toka ginen, beha ya recuperatzeko prozesu ilustu horretan, ibakuntza bateko sí, ezteugizun bai, da bai, hor, baina bai lehenengo aldiz batea aurrren moralioa Ze konsejo eman zinola gazte txue, zango egizan, meso me hartzi urte, honeko goita zandu lau? Goita lau Ze konsejo, zaten balizke, onak, zaten balizke, ez? Zaten balizko? Konsejonak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, defensa zentrale o bestela, ba, ba, lateral o defensa bai, atzela iposto le, Lezillo gati, yu, o, un poco paquetillo edo ona dira <risa> Ese son dogo atzuna, ba, ba, nik gengigire ez nu nigu baina bai, no, ba, defensa gorrateko baloi egine nigu uste ondo moldatzala. Ba, Ezkerra eta bai ba, okay. Egia zane, Iker, Hohenzer iubitxajari eta bineo, sorte txarra ez lezillokin ba, ba, ez? Ba, bai, bai, justo hori reale hairitxi eta eibarren hori nintzan idut temporada Bai, bai, jaren maian, naiko, estuporada ditun eta horti irrealea eta hiru urteetako fitxatu nun ta hori mi telekontatu unbezala ba le lengo pretemporadan yeah. Holanda junta le lengo partidoan eta lehengo lengo minutuan ja belaunakozkatu nun eta la orrentzan hiru urte ba 5e bakunt zeukinoi ditun uh -huh. belaunetan hiru eta bestean bi ta joan oh, bueno, gorra ez eh? agonia bai ba, bai luze egiten da hiru urte azkenan gymnasioan ba, egunero ja yeah. mustia ta ta bueno pena bak orain txion norema hola bukatzea baina bueno Sora txarra, eh? Mikel, funtsidetatanda ta. Bai, zer beak esan du bezela Ba, justu ni geukinun Ibilbi desberdina egizun eh, azkenean bea ba Añorgarre al Union Eibarren da ber ibili da. Ba, Eibartikenda Reale Haitzi ez da normali erresa dizuten, ba bea gelburu hori lortuta le lengoa launartego partioen ba belauneko olalesio gogor bate egizio ba. Pena ta. Bai. bai. Jo, bueno, kiot beste biretik hartu zenun. Ez dakit ja realian zinan ja e, zuzen bide egintzen nun, edo, edo ikasten e, du, egin zinan, okei bintzen nun? Bai, zuzen bidea, bueno, nintu ne, bi garen baian egonean, irugarrenean, bai. baina urte batzutan utzi nun, bai bai barren eta realean, bai, gutxi gutxerin nun, eta Aha. gero ja, bai, irulau bost, bukatu nun jubola utzen dut. Eta, bueno, gero horra bokatu bezala ibilizilean ere Bai, bokatu bezala Eta zori bueno, euskal arreia pare hartzen duen momentua eta represiudela eta, komai, bueno, neko garazoak Eta, bueno, eta... Egoain, e, uste dut ikazketak egiten, ikazten egin ez? Bai, bueno, ez petxean eh, pasan bola txiki bat eta bai. <coughs> antropologian matrikulatu nintzen eta, bueno, enkalea atean nintzen, eta, bueno, jarra egiten, UPV matrikulatu nahi eta jarra egiten ari nahi, nahi gustare se pide hartuko su mendi gaurrea hortikan naizu hartzea edo nola ez ez aki hori da gehihen bat ez da gero prof, profesionalki ganba uh -huh. ba, bilatzeko edo baita yeah. eta bueno gustatzen zitzai eta bain denbora fisikoa daukat denbora librea ta horran bueno taso ez da e peke No la barcatu. Eh, Bai, bai, paiketaren 6. Ordun. Da da horrei, bitartean bai paiketarte ba barcaskeekin, ta bueno. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez, lasa, y lasa. La, oira, esta, esta, esta. Zapatu eh, jendeak, bueno, intzuleak jai gozurazki, baina bueno, bere emastea bea via... antigokua, ez? Eh? Iker? Sí, ni, ni, baik. ni antigokoa. Emastea berriz oiarzuarra, liburut badaria Gabizena Santar. Da, oira, oira. Denaxautzeko utela, bueno, udan, eh, e txikia. Jo, <laughs> ta semiaberriz. Ez zorik astolan, o sea que. Es, <es>, <es> semiaberriz, ortzorik astolant zaud. Eh? Ah, bai, ortzorik eta bueno, han bizitzeko asmoekin bueno, bueno, orain antigon gaude, baina. Bai, hori da, semia. Area jokoa bizitzea. Bueno, horak semia hemen, ordu pizka pizkan onea. E, gaina Mikel ei sorion du joko zote bada kitea izateko aurre izatekotan, ez? Mikel, jaureatua, ez? Es? Bai, ja azkenego 2-3 asten ertengola emateu da, ber. Ondo bertetzen. Iker, berde urte betezik, gara batentak, hortzen zabilak berde urte betezako hori edo. Jue, egun berdin gian, eh? Egun berdin eh? Bina eh? luke izango ditzak bai? ah, egite, oita jaiotzea, 8a diren. Bai, la urtien, ben urtien egitego, egun xele hori zain ditzak egitego, eh? Ze konsek honetan Iker? Honei, Mikelei, berreia izango egitea, a ber, ze, <coughs> nola, nola aurra, nola azioz, ze? Esa, pues, aldaketa ondia da, aldaketa ondia eta Eta, bueno, moldatu beharko dula, dena bezala Eta uki arte ez dakiz ula zer dan, eh Horri nes eta bauko asko eman Euki arte hor duan espeditia uh -huh. ikinikazten da eta eta baño Baina, bueno, behai, komentatuko ez duten bezala, ba hori Ba laketa hundi dela eta ez du da zer ikusirik ez Euki, euki? Zemela bat euki edo, euki ba... Zondo, zondo, eike Zondo, os, eh? Zondo, e? <risa> e? <risa> eh? Zondo, zondo, gizondo <risa> <risa> Horak ez teintzio, horik <risa> eta... Bueno, Iker, eh, Giro, a ber, arrobilei bruz, henean eh, Mikelekin ez, eh, berri du dirala, berri zintzuri dela ez, eh, lehengon filozofia ez, eh, famosu egi eh, ez, eh, arrobikoa, emengoak, eumestea eh, txarritartu, eta hoi-hoi bertu izan ez, eh, gainean horna edo, gazte, pol, eh, zel dutzuk, eh? Onak, eh? Bai, bai, bai, azkenean nik argi aukaz ez, eh, e... Se... Bueno, Arabela ba, Taletik eta holako ekipoa ba, ba egin dira hor mantendu delaengo mailan, ba ba kantera kantera bultzatu dutelako eta bueno, filosofia hori mantendu dela ko es. Ta askenean ba ba dirua mailan eta fitxajea, gazterritarrak eta sartzen bazea e, borroka hortan hor beste guztiak erabasteko bisuta, es. Uh -huh. zure zure indarra edo ezaten da balor añadido. Uh -huh. Ta pizkada hori, kantera taldeko gitu hori kompromisoa mengo jende izatea. Uh -huh. Ba bueno, pizkate galdu dana, es. <coughs> bai, horro faktore asko da, es. Ba gero bai, badakita, 20 talako staiok eitza, es. Bai. Uh -huh. Bai, ba, ba. ba. pizkate hondikeria sartentzabe beste beste estilo ba. batean galtzen du zure identitatea eta ba. bira, eta hor beste guztiak kidazten dizuta. Horrezau kasu ze aterriheres. Creo que ba. ester importante ni hentzate oso garatzi batean jotena da e, euskaldunak, es. Gazteak euskera fisik ditutela. Bai, bai, ezakiak, ezdik oso escucho Dani naiz laroi ko, bueno, eh era el título de fiska bat falta motzenun, ez? Bueno, kosta bere zen hor, hanko, osea, es. Baia, neuskera egiten askok eta jazz dibi, ezdik eta importancia da, ez? Eh, gasteak ba, eh euskaldunak eta herenguak ez? Bai, azkenan izatea, bueno, ba el caru lertzeko herriago da, ez? Es, ez que ezbaituzu hmm. ba Bosniako abeztia, Brasileko abeztia, tal, ba, gero, ba, netzeta hau zonak izan, ba, gero, beste zerbait behar da, dero, ba, ekipo bat iteko, ez? Uh -huh. Eta hortako ari ezaia guada. Ba. Orduan, e, hemen izatea, ba, ba, hauka bere, bere importantzia, eta bere gauza positiboak ez? Elkar urertzeko bizkuntza, kultura, uh -huh. talde maila iteko, ba, bazko zerrexagoa, ez? Ba, ba. Eta orduan pixkat, nik ustean edo, edo eta erritzikia gea ezikuztabo 6000 bis ditu eta right. bueno equipoa le rengo maila nukitzekin ja laikoa da, ez, Hortikan hasi e, berdea. <gülüyor> eta hori jakin ba gausak bai hobeto hobeto aterako dira militasun horrekin eta eta hemengo printzipio ideet horiek mantenduz or jokatu sakegu beste arlo hoietan dirua eta hondiki hortan eta fitxaje estrella hoietan hori don <hum> Ebu kela balorea e, ez Euskal Euskal Zavriazuek entranantuen partilogaragian ere Euskal asko erabiltzen zute, garbi dakak ez garbi eta taldean ere zintibetan Baina bueno, hori azken feineen iruditzen zait azkenien hori gipuzkuen realaren momentotan dara gipuzkuen eredu, edu zela nahet ezu haztez Euskal talde manan-banan behira eta pixkat lurraldea dagoitzeko Realidad Eva, ba, lelengo mailago talde tan ez horrunbait betetzea da momentu mm honetan -hmm. gipuzkuen Ba, euskeraz asko hitea, geota gehiota ta tra, Realeko lelengo taldienenik uztet, ba, horren izela da, ba, bezela da. Bai, bai. Hala bete gainerre binki, zeniberdu goso ritsarrez, ez? Bakigu ez sozialista kargu handostela ta geona parruan ikinadinak asta keziak euskeran euskararekin eta gure guria dagaina eta ni gehia zututenaz zutu ez eskerien balore gure baloreak eta ikerrez e, minimo batzuk ez berdez ere ber duguna ez baiker bai, bai bai bai bai bai ez pizkathoi ez hori oinarri hartuta eta ardatzartuta ba ba asko hobeto jongo saigula ez uh -huh. nora uh -huh. bidea ardigaragoa izango da uh -huh. eta bueno gero Bueno, beste gauza batzutan edo sartu zaitezko, beste gauza batzutan ikatsi edo edo tal, baño, bueno, zurea, galduga, eh? zurea dezonean, ea, galdu zurea zure galtzen dezunean, da, no, kon ludu eta eta iazakizu sta txertzean esenda eh, zure zure esentzia eta da. Ba. Bueno, eh Mikel dik besateret, bueno, Azparetik ez dutzen baina gaur egun gazteintzako, aurrantzako, er, eredu bat, dira eh? ez? Eh? Referente bat. Referente bat, ez. <laughs> ez? Aladega ez, Iker? Bai, bai, bai, hombre. Bai, bai, Mikel, eh, azkenean eh, urte asko dela mazki eta gauzaak oso <coughs> ondo ginditu, bere izagata karaktera oso nauna da, eta bueno, ba agendas kontzako ba alta bereziki ba gazteak eh, laribada, baan, es, eh, eh? eta omen referente ba sala eh bai paloreak paloreak eh bizkaria hartu da baina bueno horra hitziko ire palorea que es palorea que es espelien jugar arriba da baina es tamitenduna es inguruan eta nikuz utut ba bai eh bereskoa no sustenda yes mike segi bai bai mikelek eh Demostratu mostratu nada, bai da, ba, futbolista izan daiteke la beste beste erabate ez? Azkenean ere Eduard sortzen dira leku guztitan, ez? Eta futbolean mm -hmm. ebai futbolistak ba eredua, ez? Mm -hmm. Eh ba bueno, ba, Christo, o sea, Kochakin, ba Christon Etxeakin, Christon mm -hmm. e, Minaakin, e, tal holako eredua sortua futbolaren inguruan, futbolistaren inguruan. Bai. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, ba Mikele ba, bueno, demostratu du ba, bestera batea bai futbolista saitezkela eta, uh -huh. eta, bueno, furia arrian bizi eta gauza normalatik eta besteak esela izan, eh? Uh -huh. ez zula zer bat izartu behar Gurpil Hortan Hortan, eh? Bai, bai, bai, dius dut, eh? Osondo, du balore joiek, eh? Miquel, hile gatik gatu baina... Baina, bai, bai, esan dut, eh? Gusta haitu dute dute izan Seguro, bai, bai, bai, bai... Bueno, Zekiro eh, mota itxendek aparteik, er? Fugola, fugola, fugola auzileakak, beraunekin, eta zari zenko dek egitea Ba, gauza gutxing ditzazketa, eta ordan ba, normalean orain matzula, bizikleta estetikoa eta lagar bai. da Zaindu eta gero berrian hau ba, montan bai, montan bai Bizikleta ona da, beraunentzako, bai. eta ordan ba hori bizikleta Pala auzilea Pala jokatzen? Pala espetxean ez petxea, bai palakiz, aldo ditu niru hortz Amairu ama punto emasizkia tenes pañanta. Amairu punto? <laughs> Cristón Triscanta. Guau. Wow. Sebai, palazzo, hola, alentzion eskutik eh, making segonai, right. e, amantzian, bueno, augustian, de canto, hola. Bueno eta buan. pala abere garaian bai, jolaztenun baina bai, bai, ikiztu aberei ja, e-mike kasku egin ziren bai, bai, bai ba, egin ba, ba. zango bat ematola an... oezkara, launezu, <laughs> etxatea izan eh, <malo. laughs> joder, gila, gila, zan bueno, e-mike, eh, kaskatak egiten aia zi si aparte, futboletik aparte zi... Se... bueno, guain egia zera modulo bat iteden kirol teknikari bai, ba, ba, zubietan aise azubi mata, bueno, entrenatzaile izetego baliuduna ta ta bai, teknikari bai, kirol teknikari modulo bat gomailago moduloa bai hori hori egiatzen. Da bai, aukera emandi bai esanda zuietan itego hori itegon aprotxatzen egia. Iker, eh, netzako Mikel Berdikizan, eh, Madrikoko Di Stefano bezala edo zein da gella, Iribar eh, Atletikoa edo hori oh, jarri eh? bai Vitalicio, eh? Bai bai, ja top top 10, eh? sartu da gainea. Bai. Bai, bai, bai, historia, eh. Bueno, ahora ha ido el de oye, Biche Gorra, si era, eh. O sea, ya. bueno, hoy ha <risa> ¿eh? Hoy es reyegi, es, ¿eh? <risa> sí, que llegue yo esa, ¿eh? Bueno, bai, bai, ho, eh. Eh, un barra, gaur egun gaina igual merito que yo dauka <risa> lare, ¿eh? 13, 14 urte, además que su Mikel le vengo Mayan. Bueno, lelego Mayan, aviarren uno, bai. Bueno, tal vez bueno, A, baina Na, lo, la velocidad. Que gaur egun urte egotea, ya, Oso. Oso sala. Gaur eguer exigentzia gaurrengo ezintzia eta kompetitibitatea eta eztoa leno baina askoz uh hondiakoa -huh. da, eh? Eta, bai, bai. eta hori merito sugarri dauka, eh? Gaur egun zainbeste gut e eh, levelor <laughs> taratuak. Eh? Bueno, bai, bai. Bai, ez eh, lasai. Agurtzen joau pizka pizka, osala te, iker. Bai. Best eh, euskalarriko selezioa, euskal selezioa, eh? nik utzetu hoyi, bueno, eh, pentsatzen dut, ez? Eztegit. Bai. Nik bentzat, eh, herria aurra dijuan bezera hoe lortuko dugula. Zoritxarrez oztopo asko izartan ditugu, ez, bidean Baina nik uste, nibentzat e, bizin nahi, ditu, hil e, aurretikak, eta... E, e, inberdugula nolapatke, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Uitarri dago, ez? Bai, bai, nuski, nuski <coughs> A ber, kostatzen diak gauzaio, baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka, emango diak hurratxak eta... eta, bueno, pixka edo horreba, federazioan dagoen jendea, on jendea, tala, borondate pixka duk izkero bai. Lena go berando dago hitziko gea zaizoletze ofizial bat dutitza ez? Bai, bai. Hey. E, bueno, hor eh fiska presio presio irmar, rritik, bueno. erri, rritik, rritik, uh -huh. ba fiska hor dauden la directivai, e, ohendi ai, e, o federazio ko kidai. Mhm. Uh -huh. Moito texen, eta, bueno, ba Azkotan ba, egindan bezala da jarra dituko eta azkenean moituko dira eta uh -huh. moitxu arraziko ditugu eta... Bai, oi da, oi da, oi da, moitxu arraziko ditugu zori txarrez beti bultzatzen eta, Mikel, oizango da gara ez pixka dor, ez, noiz ez tegitukatuko egin ikasua, baina, oi da, e, nire eta metxa oidakat, e, nire ezea beti gantzatik Bai, nik, bai, eta nik, bai, bueno, gertu ez dakit euk, eukiet, eh? baina bai, jokatzen eukera eukiet Baina uste, azkenien jokale egizela bentzik futbola, uste den momentuen garrantza horregin geldiko nahi zela ez? Ofizialki benne partidik jokau ezin horregin, da ikerre esan duna egin guztiz konformen, azkenean presidio inberra dago, jendi jendik mohitzean, eurri jen, azkenean, orda hon jendik ere behartu eta zentitzen nien zehuzer momentu honetan, zala parta bizkete honetan, eta debate bizkat, Ehotzi elortu da, baina hortik gaurra daitego ni uztet jendegejon beharra daola eta beste gauz batzukin o beste arlo batzukin batea uztet kirolanare jokoa laurra. Espainiko zereziotikan espainia ditu diotek, ber gaztia hitzala edo ber gaztia bai. go edo bai. Ogoi azkela, o, o, bai. 20 urte nazkela bai. O esku zereziotikan, espainia espainiko zereziotikan. Ta bueno, ya orutzi Punto. Bai, bai, ni, bueno, momentu hartan, ba, publiko etxanein, da, ah, began, zan bernun lekuen, bueno, zan bertxan nahi jo esan edoen, da, hortik gaur ega, bai, ba, ba, ba, berez egin duen deitu, da, hortzik gaur. Ose, pues, dago, <coughs> jokatu nahi ez duenak Espaino juan, aukera bai itxulara, bez? Beste bide batzuk ekan, ez jokatzea, ez, ez gaur egun bestek nolagoa, baina, kozatu pues, ez, posibiliko dela ere... Bai, kontu da berez legez, ni ustez zu behartu eta zaudela jute da orduan, Hori publiko balitz, ba, seguro asko, okertuko ziren, hori azpitiken da publiko jaurretiken mogitze baldin, mazain iguz eta aukera, ba, odela, ba, zala parta, ba, atea gabe bali garratzeko Bai, hor olegerren adibidia ez, e, olegerre publiko eki atea zen, oh, eh. ah, eta ah, bituz e, zartakoa jasotzunez si oner... Mi kelegaldezko azboa animetio izatekan, entzuna behin honez, begara gian, zehiko zela Boreiker, bero, a ber, urrengu honu eh? Tortzen zera egin behar zuen, eme... Hemen, eme, esperatuko nahi. Eta, e, e, Mikelekin goteko, eta, bueno, ea, laiztero jartzun, nien baki, torzen zela, beti, baina, bueno... Bai, bai... Intxixuta entorre ditzen, intxixu, lego bai, goik handean... Bai, bai. Hombere, intxua polita, iart... Bai, explicatu bai, bai, nioke, Mikele, ye, ba, eh, nola, nola... Ba, no, helene haituta neonea, ikerritaguen, eh... Horren berri baina justu ez detalle sí. ez nazkin, nola. Eta pixka eta berre, bideago horretiak eta aileko horretiak eta pixkaat, eh? Ilustratu! Eta guntxiko jo, eta guntxiko jo, pixkaat, eh? Bueno, izarreiz bazagatik, izarreiz bazagatik, emendipo lichar, eh? Ay. Ni gazte den boteriotzen, iz izarreiz uh -huh. bazagatik, izarreiz bazagatik emendipo lichar, eh? Que... Bueno, Iker! Agutuko dugu, agutu, agutu, Miquel! Hai, venga! Bonao, Miquel! Yo yo coi, Segundo, eh? eh, Iker, venga! Garte, abur, abur, abur, denoi! Bueno, aurre a, aurre a eta ez da gehiit, e, Mikael, e, pixka baton, lazainzako pixka bat, zeh talde... gustatzen nik, euskal... talden bat edo? Bueno, euskal taldea ez, berri txarrak... Berri txarrak. lehenko metatzen nagoen, jarra mendik taldekideak bai. usto gustu getula eta bai... bai, bai, bai, bai... Ba, nien eurireak bai. e, e, eh, usta ez askiteta... urzi, geosioago, jakolleak zehaz? Vale, perfecto, inoen garao per zekez. Berri txarrake. Ah. Bueno ba, e, aurrea... E, Garetu nahi bizka bat? Ego ben, izagun zen asunto bat Griezmann afera Uy, uy, uy Ez, diguz dut, kapitan bezala Ez, bizka bat, abert, bizale bezala, eh? Eta, diguz dut, kanpo teketozen dinak Baina, behar, diguen, gaztia da, ez? Eta, nahi zuhar duzik ez? Eh, ez jakikia edo Erralan filosofia, ez? Bizka errala ez de, eh, netzako, Almeria bat, orrazip, respeto guztiekin ez? Errala dik, eh, provintzi bat azetikan Euskal Talde bat E, Ibilbidea da dukana, titulodunak eta ordu, bueno, zama deklarazio, ordu, pesatzen, kapitan bezala ez e, bai, da jantzera, e, xai preto eta mutikurizte egin belarretik gantira pixka tira ziren joten edo pesatzen ere, zuek ere, zelanen, belarren izango zutela horret, barruan ebat zori, eh, rala, rala duk, eh ez da, orla, ez tal, de talte bat Aile karlatik anez, Mikel? Ba, e, bueno, guk esan garen jona izen zen, zan, belarretik geltzi e, izen kontu, baina e, ustez Ba, bai, behan gaztetazunen ondori jo izen zela, bisket behar... ...hintzitun... Ba, ...bat eklarezi jo ezek, bisket okarra izetzien... ...da behar esan geren joan izen zen... Ba, ...inbertsuna itekore ba, bide ikztu zenena zula, ba, zela zen... ...alik eta ondona jokaut, mikrofonoa horrein esan dagoen... Ba, ez ...ezertarla onduko... Esate zituen gauzak... ...geien ezek kalte ingoz zeluela, eta eta bizket hori behagin jaken jarrazti zertzen gure Nahi. ez da hilana o, bai, o ingenuna eta ortik aparte, zortuzun ba, zala parta hori gero gelditzen ba kozta iteala ze azkenien jokalai bati hanuetan jendi txistukai baldi ma hori azkenin taldintzate kalteago izetea eta bizket hori behag ikusti, ez zala beha bakarri Talde goeo zeñe balekuzkan boko zeu zezate baldin maazkenin talde oso gira egiten ba jola Biro, geho da, aurnaz dudula eta, bueno, oain ritmo meztekokarriba da, gila zan oso, oso da, a, eh? Bai, oso a, maia bai. ona, ematen egin da, eh? Bueno, gero, atzoko, zea, bueno, atzoko ez, azteleneko, zea, azteleneko, aztelenekoa Pardo, Ruben Pardo, oh, eh? Oi, eh, burro, no, eh, baki gu, horna zela Ganea entzun dira ekarazio batean, e, Mikel dakala, zerrek-zerrek, kaporti lan, iarra ere bai, karo, irakakala erodugu ezela, eta eskoleida da honakik, eh? Oztu, ba, ba eh? jokalai oso hona, Ni usteet, beti da, eh? beti izate dugu berdine, ba. beti gillotzean jokalai egin buruz galdetzei guenien, iztxarri gino ez du izaten ez, eh? baina aurten idio iruregi esan da, ba... Malla hundio, oso ondigo, eh bai Inigo Martínez, bai Irarramendi ta, bye, ta bye. pardo bea nik uste ut. Bai. Urtea askuen Realie neoteko mogokolaile eta Realagoile usteko gaitasune ikuste bai nik uste etorkizune, ba bertanda Inoa bile joteni. Pero iré la gunza que calidad ta piscaba, nik uste tu andikan ere, geiaos. Quiero a ver, eh, mm. Veste iru jokalari gure la unsarra, que es eh, Toco bien, que me diga iru, sí, iru astea Zuru, Zuru, erria Zurekin Garraba tu cuello gaña, pichka, vea y A veces haces duken, vea que otra vez Zuru, bueno, suru, eh, bueno eh, Es de aquí, des, así, da, es así Gusta, gure Cascador rellaz, pelirrojo Zuru, Zuru, erria Zurekin es, eh, es de aquí Guella, de la jokalari besela Gustenda, gure, paño eh, eh, Puesto desver ya jokalse la mañana, bueno, este aquí tonto Va, baño, ni usted Zuru lehlengo taldea idio momentutik gai dala maila oso altu, ematen. Bigarren e, maila tik lehlengo maila idiotzea lortu benen urte hortan, right. ba, esate bateago bean degute horri zentzen, no, jarraipen piskatekin lehlengo urti ezun, kristo maila eakut zizun, lehlengo urtien batipat azira oso ondo bibilitzen, da urtenik nik uste du urteo zueda bile la hondo, eta bai, ba, beste... Aurreko hiru jokalaiekin izan da den berdine, ez. Okay. Maila handiko jokalai eta ta, ta realak gaitasunen alde bakio lago jokalai usteko, ba urtea asko okay. jokalai okay. da hor. Tontxaskarri jo bat, egijalda ni bai izan iorken, ez? Jaketa e, operatu duten zurratik, aprochatu pixka la piscatsiru, ia piscatei tjeko edo edo betasalak, e, esto yo con dos, bai egijaldeko dio, o o, saleko, o leyenda urbana badek. Hori bueno, behi eh? bai, bai. okay. alde ergo, Jesu, baina alare azira nebatezuna gano txukuno gero diuzailo zuturre, bai. Beha geni guztet, gero diuzailo gano gano kerro gehatzi, esperozula, eta... Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. bueno. Zer ya zi, belen esteban eh, bezala, asik, bela horazio Bueno, beste jokalia ondiba, eta ber, Ilarra, bueno, astelenean handu zen or, ja, aukian tapizkabatu berotz, beroketak egiten gure... Gure Zamora, zangoye, ez dira presilio besatuko, baina gure e, Zamora e, berreilea edo Xushter reizentziola Gure Rubio Rei e, kalidat diadurak, eh? Bai, oso na, oso na, jarra mendire Gaina ikustu dudanok zela zeitasun egin jokatzen Ema teo ja, ez dakit, ema turtea maz lego leileko jokatzen da Da hoindiko boi, 8 turteako mutilea Eta bai maila altuko jokalai eta lezio pixke-bizkei launtze baldi maile ba, horrire maila altu emangon jokalai bat du diga urteko sorpresa leengo mailean Nilo Martínez hondarrutarra, kastako persona igoratzenak, eh, prezio zertzeko bineo, kortabarria begara, gara, balo jatzen dut zunean eh, etiak, edo, edo beken baur, jutu baka hondik, urut jo hondik ja gizk, jaitzen jokalai hondik beken baur, baina gaztia jazim bineo, Mexiko-ko hilo eta marri eh? cosi di non rei or un chui bel seganin televista eh, jokatu zian eh, partida hola es caravestilla podemos sala eta antze partida guztia, edo eh, falta zillon hasierakin o sea que oie corra de casta eh ñigo ay bai bai ara bai, bai. gaina eskerra defensa eskerrak oso ugari jaiste izeten <messiz> da Pablo yo no sei gaia bai, corra paluyo bai zondo jokatzeuna ta bai buruze ondo jotea completo oso completo galai bai, zan... eta bueno s'ha perdu una parte gañea hantsi laburua ondo eh bakiten un doste eta pasquisia Pest ba, bai. ese la arrokeiga gokalaieta bai y eta... bai. malo direct xe bestia eh? oso Baita, eh? eta eta eske kiskurak es bueno ja, bocata comer kodu avinari a veces s'ha ten con su bestia gaur berez, e, bueno labakekin telefono zitzaitekoa ginen faltan asko botatzen e. dozo Bai, tudu dies, ni asko botatze. Falta, ze eh? azkeni ez 7:08 urte bilia. Ille unero azpetitik la zubietan junez vuelta batea, kotxe baten da. Ah bai, azkenen ordupilue pasait bearekin. Eda de berdintzuk ugea, azpetiti ba lendik ez hautzenun, batea jokatzen hasi aurretigen da, da. bai. Ba, azkenien telefonos da bar Asteroitzeite dut eta behar egon ba aldun guztietan uh -huh. Azpiti aldea gerturatzea baina bai, ez da berdine eta faltan botatzen botatzea Egia da, bueno, esan dizu batea etortzen zen jatela zuietara e, Txandaka kotxiak ibiltzen zen intuztela eta pasei izan omintzitza izuen Zu bere txea hurrian zait eta be azure txea hurrian zait Baina txandaka ditze ginen bueno, baina bate bate batek zozea uh -huh. Nihal bi egun segidan etorri bazaan o baita hasture bai Aurrako nizeneak <laughs> emantzen da bai Bai, pasai zentzai no, gure, bai Madrilean elkarrekin ikusunit johonora atetzen zeatikan uh -huh. e, uh -huh. estadiotik estadaiotik Eta uh -huh. Ikusten da ze hondo batendian e, Jarko nio, e, aspitiko bai. e, Kilometroko Oain fonduan entzuten e, Aigeana, bai Abesti, jako fondua entzuten demuna Kilometroak, e, Euskal alde Eta hor videoclipa poluita ganean uh -huh. eh? e, Mikkel, eztera galdetzeko dinitza Mikkel eire Eta, eta bai, unki garrizango zen, ez eh? hor kilometroa en... Bai, grabaketa donosti ningenun A, Piretxe eta porrotxe gindar Porrotxe Ta bai, beha, ikuste zen beha jen saltzan zeudela gub nahiko larri bilinen Moitzen da baldartxean mar baina bai Justet, ondo otorri zala da grabaketa nahiko txukun egintzuela eh? Gure nahiko luze intzitzaigunan moitzen da traket zile gindar baina bai, ondo beheldizan Bikel haurtxikila da ka ere, euskera lan guardelan, hau zan degilan, bi urte tardi daukat, ere txikila eko zabatsola ez, Bikel? Bai, bi urte kaini nikoiztun, bai, bi tardi, bai, mazteran, euskat, ba jarri hartu ere, epsa gorra ez, igual beharak emandun, igual pausua ere, egia zan, eh? usos eztan du da eh? Bai, ba, ezkera aldaketa da, ez? Aldaketa Ezkene eh, Norbea bakarri jutu egin, eh, ja, utamaika urte egin, ba, Madridea ja, humi ere, ja, eskola naztego adinekin, da Bai, aldaketa izen da, talde hortatiken gen du digez humiek euskera azbagarriza egin da, asera baten, baitzun ba ezer eulertzen, baina bero, pixka naga geotago beto dagoela usteet, eta, eta bai, gura zubekin lehen baina hondik eta denbora gait jo pasatzea, aukeri bai, dudiko eta alde hortatik batea edoteko ondo otorriko zailue, baino Nik aukera izen balue, azpeitin eutiena jogoluek gela baina. Gero, haztu zait, beste izan bat, zaukalari bat, betit ez dugu gau gaua esarteko eta, jak eta Mikel hemen zen, betitzen bezabenean, zartean bezala zurrum Mikela Mikel Arteta, begaratia netzun realan, ez segit, zekatzen zuzioen, ez dugu aldagela problema zaten zen, gero zaten zen, aborrortu, azaro, arrazoa, Inglaterran osondo dabil, eta realan ez, ez dugu Si seta do seta du Nike edo Samaris que certito. Esteduste ni, berezi pasazanik. zanik, e, zu esade zu bezela, bai, gaus batzu fukuli eta Garbi explikatzi eta o, baino baino bai, ni ki uste askeri fukuleko kontu izetzala ez. Horzela right. hierde jena siran agora txeles jokatzen hasizala, bueno, no, taldi ere hasi oso ondo egin, aldaketan badateu beste intzun da ba beti jokatzen ohituta zeon. Right da bai abenduen ja igual denbora keegir e hecho pasa asko joka gabe baina beak jokatzen nahi da aukera bai, eh? eh? bat egizun campo jotego ta da junitza ez esbeste munduko misteri jo gitzan ere eske ne herritzen zi miket arte bate espasu un postu bater realia momentu hartan ja errala xabiel mezela de joder ta keo era terranderi zure renuntu dabil beti o sea keche izan du holako inungo ke ba ke ba vale, vale, vale. bueno, eta keo tu futbola se bidari E, Nekitekin ikusi zenute, ne, lehenko nian zen unha meni erratiak e, Zambia-Kosta Amarfil e, Zambia, jo, egia zen, olloi purdiak jarri ziren Ikusi zen zen batzea nik penaltiak, ikusi zen dituen betzi penalti Azken zen zambia zera izan zerapeketa Zambia munduko e, erri, pobrenetako bat. erri pobrenetako bat Eta zer denez, kirola gutxinez, ehun bate poza izatea Eta, laro eta mahi duen, egazkin Jokalari guztiak iniltu zen zen zelestu jokoa, ba, zambiak mm. Eta, zik, zedantzak Nola ospatu zuten, gora behira, futbolak edo ematen diko ez. Yes. E, Zerri. E, bai, ordu bai. batzutako, egun batzutako, txenez orko penuriak eta orko kalamidariak ez dutzeko, Mikael. Ezan postu nio. Bai, bai. Azkotan hori, ez, hola, neure txikileu, baina jomen bertanea pasatzea. hemen eh? zenbait, ekitaldi, zenbait gauza antolatzen, ez da zenbait mora pasat, Ogoi milen lauen juntatzeko lan askoin, berda, eta ikuste dugu, bai, anuetan, no bai, zamameseen, bai, astimeen ogoi milen lauen, berroi milen lauen juntatzeela partioat ikusteko, uh -huh. orduan, bai, fukolak, honeako, txarreako, jende asko moitzea. Aztelea nire, aztelea nire, jagoi mila persona, aztelea nire, aztelea nire, jagoi mila persona, aztelea nire batian, betzitan, orduan, bai, bai, bai. Bueno, eh, nire, nire, nire, nire, nire jenerazioakua iduluanin, arko nada, dure, <laughs> arko nada omdilla, Claro, overso, erranticua, saborare, es que neregenas, neregenas ne, ne, ne, de, de comida. Esta quiero... Estaba mentado lo acabó mi yo mi creadan voluntaria y vesela Santiagix ateko hiri eh bean eh sa edu yasela escotanez es bacara futbolista vesela persona vesela Nico baluratzen zendira skenian persona la tiugas que futbol bai, amo eh, amor uté pues avos Arconada aipatu zulan de, detalle osona izantzun astelenean eh hotelea juntzen Sevillako hotelea Palopena e, nola no la mundial ai lebasizuten Arconada camisheta fantizón uh -huh. la eta ordun juntzen Arconada eh Palop aurtea eta eskarak ematea, eh? horre ikusten da detalle hori, eh. <gurra> bueno, bukatzeko eh gogatuko du gure kirolzea, eh seman izango zugun, ositialian albistegietan eh, informazioa edo gazetelera, astelenian beti beste ordu bat eta ta lorden tan kirole maitzak, iritziak emango itzugu eta horra azkeneko kopidatua. Gutzi. Zeintudia? A ver, neska, ke makko bikako chillo, al poder. Esta que gatuko ordun. Jaiz, vita bi ordun. Bai. Ba, bi. Bat herriko, eh, bueno, atletismo cosa, un bigia, urte bakar baitzu, maitana Eh, Lengo aztean, azte bururua, eh, Zabadeleen lortu du eh, urteko marka honena, triple saltoan Gaztean maian da, eta aukera hundu ya hitu, hispainiko txapekete eh Eta beste neska, bueno, hori otarra hundi bat, oide, judoka eh, Ollana Blanco, eh, Olimpia eta joango da Iasiur Eta kontaktik dugu, eh? Seizaten dugun Bukatu esta, aurretik, ena. esan nahi otak Mikelei eh, Ikan dian, ikuzko gela eh, Los Carmen esen eh? Granadan, bale, ba va. A ber, a ber, zemuzko partidua, etxen zuen, ze ez da plaza errexa Ez, ez, zailako bea Oida, Ba, placer bat izan dela gurekin izatia, oh, eta bueno, nahi dunean etortzeko Hortzun erratira berriz Bale, ba, va, eskarregazko, nire ikuzko da honaiz Pazerra, zatu duke, ire uh -huh. Ni gusto, no es, no es gusto. Son te duro, ya tu rato, todo te tiene ¿Vale, sí. que bueno, es, gusto. gusto está ahí es. Señale, señale una hora, eh. Señale una hora. ¿eh? ¿Eh? Va, zuruta vale. a Illarrari. Eskumiñak. Nibela, andu ya jared dukela. Ah, bai, vale, vale. Esta Illautubikarek, ta Iñaki Iñaki Iñaki Martínez, bai, denai. ¿De vale. Nibela, andu ya jared dukela. Millezker. Venga, es hora de ir. Vale, vale, lo que seguí, bai. Venga, eta ertzuleari, errepi kato con degula, gauri, nilo, barri, surteretan. Hue borri ya jark África África África Hoi hartzun irratian, Kirolez Blai, Jose Miguel López.